Ялта 1966. Уперше я побачив море, коли мені було 6 років. Мій батько вперше побачив його 6 років по тому. Йому було 42. Ніколи більше в житті він до моря не їздив. За своє життя він побував лише в кількох містах: Львові, Празі та Ялті. Крім того, в Чернівцях, але це тому, що там він провідував мене у війську. Ага, поза як він свого часу також служив, то слід додати місто Борисів у Білорусі. Його в цій книжці не було, ви знаєте. Коли я вперше повернувся з моря, то розповідав батькові всілякі синітниці. Ніби море щодня виносить на пляж потопельників. Іноді зайдеш у воду, закриєш очі, пірнеш, а як випірнеш, то поруч уже гойдається чиєсь посиніле тіло. Я був певен, що батько мені вірить, бо він же не бачив ні моря, ні пляжів. Одного разу батько сказав, «Усі батьки знають, що сниться їхнім дітям». І я напружено мовчав. «Наприклад, я знаю, що сниться тобі». Вів далі, батько. Я й далі мовчав. Розкажи який-небудь зі своїх снів, чіплявся далі, батько. Я почав розповідати. Море, великий порт, ніби в Ялті. Я стою на самому краєчку. Внизу вода, море. Правильно, сказав батько. Я дуже добре знаю цей твій сон. При цьому він проколовся, бо там було продовження. Батько не дослухав. Я справді стою на самому краєчку якогось пірса. Морська вода внизу піді мною саме того кольору, що його називають морською хвилею. Я відчуваю, що вона страшенно глибока. У ній немає нічого. Вона сповнена самої себе, вона є товщею. Втім, її поверхня гладесенька і майже нерухома. Раптом вона, вода, збурюється, починає вирувати, рости, здійматися. Ще мить, і я опиняюся в ній. Вода накриває мене з головою і забирає в себе, вглиб, і далі вглиб. Мене розпирає від її підводних течій і захвату. Це значно краще, ніж літати. Це значно краще, ніж будь-що інше. Я не зможу знайти слів для тієї радості. І найголовніше, я починаю дихати. Книгу записано студією «Наш формат» у 2012 році. Читав автор Юрій Андрухович.